ספר מלכים ב', פרק א'. ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב, ויפול אחזיה בעד הסבכה, בעלייתו אשר בשומרון ויחל, וישלח מלאכים ויאמר אליהם, לכו דירשו בבעל זבוב אלוהי עקרון, אם אחיה מחולי זה. ומלאך אדוני דיבר אל אליה התשבי, קום עלי לקראת מלאכי מלך שומרון ודבר עליהם. המבלי אין אלוהים בישראל, אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון? ולכן, כה אמר אדוני, המיתה אשר עלית שם לא תרד ממנה, כי מות תמות. וילך אליה. וישובו המלאכים אליו, ויאמר אליהם, מה זה שבתם? ויאמרו אליו, איש עלה לקראתנו, ויאמר אלינו, לכו שובו אל המלך אשר שלח אתכם, ודיברתם אליו. כה אמר אדוני, המבלי אין אלוהים בישראל, אתה שולח לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון? לכן המיתה אשר עלית שם לא תרד ממנה כי מות תמות. וידבר עליהם ממשפט האיש אשר עלה לקראתכם, וידבר עליכם את הדברים האלה? ויאמרו אליו איש בעל שיער ואזור אור עזור במותניו, ויאמר אליה התשביהו. וישלח אליו שר חמישים וחמישיו, ויעל אליו והנה יושב על ראש ההר, וידבר אליו איש האלוהים, המלך דיבר, רדע. ויענה אליהו, וידבר אל שר החמישים, ואם איש אלוהים אני, תרד אש מן השמיים, ותאכל אותך ואת חמישיך, ותרד אש מן השמיים, ותאכל אותו ואת חמישיו. וישוב וישלח אליו שר חמישים אחר וחמישיו, ויען וידבר אליו איש האלוהים. כה אמר המלך, מהרה רדה, ויען אליה וידבר עליהם, אם איש האלוהים אני, תרד אש מן השמיים, ותאכל אותך ואת חמישך, ותרד אש אלוהים מן השמיים, ותאכל אותו ואת חמישיו, וישב וישלח צר חמישים שלישים וחמישיו, ויעל ויבוא שר החמישים השלישי, ויכרע על ברכיו לנגד אליהו, ויתחנן אליו, וידבר אליו, איש האלוהים, תיכרנה נפשי, ונפש עבדיך אלה חמישים בעיניך. הנה ירדה אש מן השמיים, ותאכל את שני שרי החמישים הראשונים ואת חמישיהם, ועתה כיכר נפשי בעיניך. וידבר מלאך אדוני אל אליהו, רד אותו, אל תירא מפניו, ויקום וירד אותו אל המלך. וידבר אליו, כה אמר אדוני, יען אשר שלחת מלאכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון, המבלי אין אלוהים מישראל לדרוש בדברו, לכן המיתה אשר עלית שם לא תרד ממנה כי מות תמות. וימות כדבר אדוני אשר דיבר אליהו, וימלוך יהורם תחתיו. בשנת שתיים ליהורם בן יהושפט מלך יהודה, כי לא היה לו בן. ויתר דברי אחזיהו אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל.